Фредерік Пол Брама Текст читає Сергій Рубчук Розділ 21 Зігфріде, я почуваюся якось по-дурному, кажу я. Я можу якось покращити твій стан, не якщо помреш. Чорти б його з'їли. Зігфрід обладнав усю кімнату, наче в дитсадку. А сам він мав найгірший вигляд. Цього разу він випробував мене за допомогою образу матері, Сідить на килинку біля мене, у подобі великої напханої ляльки у людський зріст, такої теплої і м'якої. Її зроблено з матеріалу, схожого на рушник для ванної, заповненого піною. Гарно, але. Не ну, здається, я не хочу, щоб ти ставився до мене, як до дитини. Кажу я приглушеним голосом, через те, що притилився до рушників. Відпруся, робі. Все гаразд? Не гаразд. робить паузу, а потім нагадує. Ти збирався розповісти мені про свій сон. Фу. «Перепрошую, Робі. Я маю на увазі, що не бажаю говорити про це з Швидко відповідаю я, підіймаючи голову від рушників. Але також мушу робити те, що ти хочеш. Там було щось про Сільвію. «Щось, Робі?» Ну вона не скидалася сама на себе. Більше нагадувала якусь старшу жінку, не знаю. Насправді я вже багато років не думав про Сільвію. Ми були дітьми». «Будь ласка, каже далі, Робі», – мовив з через хвильку». Я обійняв його цілком задоволено, позираючи на стіну, де висіли циркові плакати з тваринами і клоунами. Ця кімната зовсім не скидається на спальню з мого дитинства, але Зікфрід уже чимало знає про мене. Немає причини нагадувати йому про це. «Що ж у тому сні, робі?» Мені наснилося, що ми працюємо на шахтах. То були не харчові шахти. Це було схоже на інтер'єр п'ятимісного корабля. Знаєш, як у брамі. Сильвія стояла у тунелі, який рухався. Тунель рухався. Так, Зікфріде, не треба заганяти мене у якісь рамки символізму. Я знаю про вагінальні символи тощо, і якщо я кажу «рухався», то це означає, що тунель поїхав від мене. Я вагаюся, потім розповідаю на і вашу частину. Відтак тунель закрився, і Сільвія потрапила у пастку. Я встаю. Проблема в тому, що насправді цього не могло трапитися, пояснюю я. В тунель спускаються лише для того, щоб закласти вибухівку і підірвати сланець, а породу видобувають за допомогою бульдозера. Специфіка роботи Сільвії виключає таку ситуацію. Робі, не думаю, що це має значення. Я теж так вважаю. Отже, Сільвія виявилася замкненою у тунелі, який обвалився. Я бачив, як крутилася купа сланцю, але то був не сланець, а щось м'яке, нагадувало клапті паперу. У Сільвії була лопата, і вона копала отвір, аби вибратися. Я чекав, поки вона вибереться, але вона не спромоглася. Зікфрід? перевтілившись у іграшкового ведмедика, лежить у мене на руках. Він теплий і приємний. Звичайно, то не він. Насправді його ніде немає. Хіба що в штаб-квартирі у Washington Guides, де стоять великі машини. Маю лише автоматичний пристрій віддаленого доступу в костюмі ведмедика. Щось іще було, Робі? Та ні. Навіть якщо і було, вже не в тому сні. Проте в мене якесь відчуття, наче я вдарив Клару по голові, щоб вона не вибралася. Бо боявся, що інша частина тунеля завалиться на мене. По нірках, де гічі ховалися, по нірках погаслих зірок, у тунелях ентузіасти каталися, шукаючи їх помилок. Гей ви, до вас ми йдемо. Загублений гічі всіх знайдемо. Що ти маєш на увазі під відчуттям? Те, що я й сказав. Ти не стосується сну, а. не знаю. Зікрід вичікує, а потім випробує інший підхід. Робе, ти помітив, що сказав Клара, а не Сильвія. Невже? Дивно. Цікаво, чому так трапилося. Зігфрід чекає, а відтак пускає пробну кулю. Робе, а що трапилося потім? Потім я прокинувся. Я перевертаюся на спину і дивлюся на стелю. Вона вкрита рельєфною плиткою з наклеєними блискучими п'ятикутними зірками. Все, кажу я. А відтак невимушено додаю. Зігфріде, мені цікаво, чим це все закінчиться. Не знаю, чи зможу відповісти на це запитання. Як би ти міг, говорю. Я б тебе змусив. Я досі зберігав той маленький шматок паперу, який мені дала Соня. Він наділяє мене тим рівнем безпеки, який я ціную. Гадаю, твердить він, чимось та й скінчиться. Маю на увазі, ти про щось думаєш, але не хочеш думати про це. Твій сон пов'язаний із цією думкою. Чорт, забирай про Сильвію. Це було так давно. Тобто це не відіграє жодної ролі? з зікфріде, справді ти вже до пік. І додаю, дивись, я розізлився. Що це означає? Робе, а як ти гадаєш, що це означає? Якби я знав, не питав би. Мені цікаво. Хіба я намагаюся когось уникнути? Сержуся, бо ти докопуєшся до істини? Робе, будь ласка, не думай про сам процес. Просто розкажи, що ти відчуваєш. Почуття провини. Відповідаю одразу, ще не знаючи, про що говорити Через що? Через... Я не впевнений. Я підношу зап'ясток і дивлюся на годинника. Маємо ще 20 хвилин. За цей час можна трап... За цей час може трапитися багато чого, і я припиняю міркувати, чи дійсно хочу піти. Це роз'ятрює мене. На я запланував пограти у подвійний бридж, і в мене є всі шанси потрапити до фіналу, якщо я все не зіпсую і сконцентруюсь. Зіхріде, я хотів би сьогодні піти раніше, – говорю я. Через що ти відчуваєш провину, Рубе? Я не впевнений, що пам'ятаю. Чухаю шию ведмедика і гигикаю. Це все дуже славно, Зіхріде випри те, що я звикав до цього деякий час. «Через що ти відчуваєш провину, робе?» – я починаю кричати. «Через те, що я вбив ідіоти?» «У вісні?» «Ні, насправді, двічі. Я знаю, що дихаю тяжко і розумію. Дивачі з Ікфріда це зафіксували. Я щосили намагаюся контролювати себе, щоб у нього не виникали дурнуваті ідеї. Аби дати лад власним думкам, я ще раз перебираю їх. Насправді я не вбивав Сильвію. Але намагався. Я бігав за нею з ножем. З їх підговорить спокійно і переконливо. У твоїй історії хвороби сказано, що в руці ти тримав ніж, коли посварився зі своєю подругою. Там не сказано, що ти бігав за нею. Ну якого ж біса мене забрали? Мені просто пощастило, що я не перерізав їй горлянку. А ти взагалі нападав на неї з ножем? Нападав? Ні. Я занадто збожеволів, тому кинув ножа на підлогу і вдарив її. Якби ти дійсно намагався її вбити, хіба не скористався б ножем? Хе, це прозвучало як фу, це те саме, що пшо. Зіфріде, шкода, що тебе там не було. Можливо, ти б умовив їх не забирати мене. Веціан зіпсовано. Знаю, що не слід було розповідати йому про свої сни. Він завжди перекручує їх. Я встаю, презирливо дивлячись на химерну обстановку, яку Зіфрікт улаштував за мого добра. Тому я вирішую прямо все йому висловити, рубанути з-за плеча. Зікриде, починаю я. Як на комп'ютер, ти досить непоганий хлопчина. І я тішуся цими сеансами в інтелектуальному плані. Та ось що. Тобі не здається, що ми зайшли надто далеко. Ти просто збурюєш старий непотрібний біль, і чесно, я не знаю, чому дозволяю тобі це. Робе, твої сни переповнює біль. То хай він там і залишається. Я не хочу знову повертатися до тих паскудних речей, якими мене напихали в інституті. Так, можливо, я хочу переспати з матір'ю. Може, ненавиджу свого батька, бо він помер і залишив мене сиротою. То й що? Я знаю, що це риторичне запитання робе, але єдиним способом поквитатися з такими думками є їх висловлювання. Навіщо? Щоб зробити мені боляче? Щоб внутрішній біль вийшов назовні, і ти зміг із ним боротися. Можливо, було б простіше, якби я дозволив йому трішки поболіти всередині? Ти ж сам казав, будів, то я досить урівноважений, еге ж? Я не заперечую, що певна користь із цього є. Після деяких санкцій, Зігфриде, мені дійсно стає легше. Я виходжу звідси з новими думками. Сонце на куполі сяє яскравим і чистим промінням, і всі усміхаються мені. Проте останнім часом це припинилося. Мені здається, все дуже нудним і непродуктивним. Як ти поставився до того, якщо я скажу, що хочу завязати? Відповім, що це тільки твоє рішення і завжди було таким. Ну, можливо, я так і вчиню. Старий Чортяка тримає паузу. Він знає, що я не буду цього робити. І дає мені час, щоб я сам це второпав. А він так питається. Робе, чому ти стверджуєш, що двічі вбив її? Спершу я дивлюся на годинника, а потім кажу. Гадаю, я просто обмовився. Зігфріде, мені дійсно час йти. Я намагаюся згайти час у кімнаті відпочинку. Насправді, мені немає від чого відпочивати. Я просто хочу вибратися звідси. Цей зікфрид із його топорилими питаннями вважає себе за такого мудра досвідченого, але що може знати іграшковий ведмедик? Розділ 22 Того вечора я повернувся до своєї кімнати, проте довго не міг заснути. Рано вранці Шикі розбудив мене і розповів, що відбувається. Вижили лише три проспектори і оголошено їхню базову винагороду. 17 мільйонів 550 тисяч доларів без урахування відсотків. Я враз прокинувся. За що? Запитав я нетерпляче. Шикі відповів. За 23 кілограми артефактів. Гадаю, що це ремкомплект, скоріше за все, для корабля, оскільки його знайшли в посадковому модулі на поверхні планети. Та принаймні це якісь інструменти. Інструменти. Я встав, розпрощався з шикі і побрів униз тунелем до загального душу, думаючи про інструменти. Це багато означало. Можливість відкрити механізм двигуна з орельотів Гічі без вибуху. Змогу дізнатися принцип дії двигуна і спосіб побудувати такі самотужки. Інструменти могли означати практично все. А конкретно 17 мільйонів 550 тисяч доларів готівкою без урахування відсотків поділені на трьох. Одна з таких частин могла би бути моєю. Про нейтронні зірки Доктора Зменю Тепер у нас є зірка, яка використала все своє пальне і починає згасати, тобто вона починає стискатися. Ось так це відбувається. Об'єкт із масою та об'ємом, як у сонця, стискається до кульки діаметром приблизно в 10 кілометрів. Вона дуже щільна. Якби с'юзіт війні складався з матеріалу нейтронної зірки, він важив би більше, аніж уся брама. Питання. Може більше, ніж ви, Юрію? Доктора Азменю. Ніяких жартів під час заняття. Викладачі – доволі вразливий народ. Утім добре. Результати ретельних досліджень нейтронної зірки коштуватимуть чимало, але я не раджу висаджувати туди посадковий модуль. Навіть у повністю броньованому п'ятимісному кораблі не слід підлітати ближче, аніж на десяту астрономічної одиниці. І будьте обережні. Ви можете наблизитись, але гравітаційний сув може виявитися небезпечним. Бачите, це фактично точковий випромінювач. Там найвищий гравітаційний градієнт, якщо не брати до уваги чорні діри. Крий Боже, опинитися коло такої. Тяжко виконати з голови таку цифру, як 5 мільйонів 850 тисяч доларів без урахування відсотків, коли міркуєш ось над чим. Якби був розсудливіший у виборі подружок, то вже мав би цю суму у власній кишені, вважаючи 6 мільйонів доларів. У своєму віці при такому стані здоров'я я міг би купити повну медицину за половину тієї суми. Це включало обстеження, лікування пересадку тканин та органів упродовж цілого життя і дозволяло прожити як мінімум на 50 років довше. На інші 3 мільйони я міг би придбати кілька будинків, зробити кар'єру викладачам, успішний проспектор був поза конкуренцією, стабільний дохід від реклами на п'єзобаченні. А ще жінки, їжа, машини, подорожі, жінки, слава, жінки, знову ж таки, ще були б відсотки, їх давали за що завгодно, Залежно від того, що науковці зможуть зробити за допомогою тих інструментів. Знахідка Шері сягала мети, з якою побудовано браму. Це був саме той журавель у небі. Через годину я дістався шпиталю, пройшовши три сегменти тунелю та спустившись на п'ять рівнів по ліфтовій шахті. Я постійно змінював думку і повертався. Коли я нарешті позбувся зазрощів, чи принаймні поховав їх там, де вони не мусили проявитися, і підійшов до реєстратури, Шері усе ще спала. Можеш уйти, сказав медбрат у палаті. Я не хочу її будити. Гадаю, в тебе й не вийде, сказав він. І, звичайно, пробувати теж не слід, але відвідування дозволені. Вона лежала на нижньому з трьох ліжок у 12-місній палаті. Три-чотири ліжка були зайняті, два запнуті ізоляційними завісками з молочного пластику, крізь які можна було помітити лише невиразні контури. Я не знав, хто там був. Шері мирно відпочивала із заплющеними очима, поклавши руку під голову, а своє велике підборіддя з ямкою на зап'ясток. Її напарники лежали у цій такій палаті. Перший спав, а другий сидів під голограмою кілець Сатурна. Я бачив його кілька разів. Здається, він десь із Куби чи з Венесуели, або щось на кшталт того араба з Нью-Джерсі. Єдине, що я пам'ятав, його звали Мені. Ми трохи погомоніли, і він пообіцяв, що скаже Шері, що я приходив. Я залишив палату і подався випити філіжанку кави у буфеті, роздумуючи над їхнім польотом. Вони долетіли до малесенької холодної планети далеко від помаранчево-червоної, рожеврілої зірки ка 6 Мені твердив, що вони вагалися, чи загалом варто туди висаджуватися. Пристрої зафіксували невелике випромінювання металогіч, його джерело здебільшого було під покровом вуглекислого снігу. Мені залишився на орбіті. Шері та троє інших членів екіпажу. Висадившись, знайшли копальню Гічі. Заледве відкрили її, але вона була порожньою. Потім вони пішли за іншим слідом і відшукали посадковий модуль. Довелося підірвати його, щоб відчинити. Унаслідок вибуху скафандри двох проспекторів були пошкоджені. На мою думку, через те, що вони опинилися занадто близько від епіцентра вибуху. Коли астронавти зрозуміли, що в них проблема, було вже пізно. Вони замерзли. Шері та інші члени екіпажу Намагалися затягнути їх назад до посадкового модуля. Напевне, вони постійно перебували у зневірі, їх охопив жах, тому зрештою відмовилися від цієї затії. Інший проспектор зробив ще одну вилазку до занедбаного посадкового модуля, знайшов там комплект інструментів. Йому вдалося забрати його до іншого посадкового модуля. Екіпаж полетів звідти, залишивши на планеті два замерзлі трупи. Але вони заставалися там занадто довго, тож коли прибули до брами, були геть чисто виснажені. Мені не пам'ятав чітко, що трапилося потім, але мандрівники точно забули забезпечити себе необхідним запасом повітря, тому його втрати були досить великими. Дорогою назад їм забракло кисню. Інший чоловік був іще в ще гіршому стані, аніж Шері. Вмовірно, він дістав часткове ураження мозку, і, скоріш за все, його частка у розмірі 5 мільйонів 850 тисяч доларів йому не особливо пригодиться. Утім, як мені сказали, коли Шері оклигає від фізичного виснаження, з нею все буде гаразд. Я заздрив не їхній подорожі, а лише результатом. Підвівшися, замовив ще одну філіжанку кави і вийшов з нею до коридору, де під плющем стояло кілька лавочок. У мене з'явилося відчуття, ніби мені щось муляє через цю подорож, яка дійсно була однією з найбільших перемог за всю історію брами. Я вилив каву до утилізаторного отвору, вийшов із буфету і рушив до аудиторії. Вона розташовувалась у хвилині ходи, і там більше нікого не було. Це добре, бо я не хотів ні з ким говорити про те, що сталося зі мною. Я натиснув кнопку внутрішнього зв'язку на пізофоні та знайшов налаштування для рейсу Шері. Звичайно, вони вже були в публічному доступі. Потім я пішов до навчальної капсули. Мені знову пощастило, бо нікого не було, і ввів дані на селекторі курсу. Певна річ, одразу з'явилися гарні кольори, а коли я покрутив регулятор ручного налаштування, Ця панель засвітилася яскравим рожевим світлом за винятком веселкових кольорів збоку. У блакитній частині спектра була лише одна темна лінія. Ну, подумав я, провалилася теорія Мічникова про дані безпеки вони втратили 40% екіпажу в тому рейсі. На мій погляд, це досить небезпечно, але, як твердить Мічніков, найстрахітливіші місії були позначені шістьма-сімома скупченнями якщо до жовтих скупчень. Мєшніков править, що чим більше жовтих скупчень, тим вищою буде фінансова винагорода за політ. Одначе в цьому випадку взагалі не виявилося яскравих жовтих скупчень. Натомість були дві чорні лінії спектра поглинання і все. Вимкнувши селектор, я відкинувся на стільці. Світила науки знову щинили бучу за онучу. Те, що вони розтлумачили як показник безпеки, насправді не захищало вас. Те, що вони трактували як потенційно гарний результат, оприявнилось аж через рік коли члени першого екіпажу дійсно розбагатіли. Усе починалося спочатку. Знову страшно. Наступні кілька днів я замкнувся в собі. Протяжність тунелів брами сягає 800 кілометрів. Ніколи не сказав би, що стільки тунелів уміститься в невеличкий камінчик діаметром 10 кілометрів. Ба навіть так, брама на 2% складається з повітря, решта – стіни. Я дослідив більшість цього 800-кілометрового простору. Я не обірвав усі зв'язки з людьми, а просто їх уникав. Іноді я бачився із Кларою, тинявся з шики, коли він не працював, хоча він швидко втомлювався. Подеки я гуляв сам один, інколи з випадковими приятелями або з групою туристів. Екскурсоводи знали мене і не заперечували, я ж був у рейсі, хоча я ніколи не носив браслета. Поки до них не дійшло, що я сам планую стати екскурсоводом. Тоді вони стали менш приязними до мене. Це правда, я дійсно міркував над цим. Рано чи пізно мені треба знайти роботу. Мені слід або вирушати в рейс, або повертатися додому. А якщо відмовлююся від обох цих лячних варіантів, то доведеться заробляти достатньо, щоб нікуди не їхати. Про віяла для молитви Питання. Ви нічого не розповідали про молитовні віяла, якими користувалися гічі. Їх трапляється найбільше. Професор Геграмет. Сьюзі, що ви конкретно хочете почути? Питання. Ну, я знаю, який вигляд вони мають. Схожий на скручений ріжок, морозива, зроблений із різнобарвних кристалів. Якщо правильно взяти його в руку і натиснути на нього великим пальцем, він розкриється, як віяло, Професор Геграмет. Я теж це знаю. Їх досліджували так само, як і вогняні перлини та криваві діаманти. Утім, не питайте, навіщо вони. Я не думаю, що гічі обмахувалися ними і молилися. Так ці артефакти назвали продавці сувенірів. Гічі позалишали їх повсюди, навіть там, де ретельно все вичистили. Гадаю, на це була причина. Я не маю уявлення, що то за причина, але якщо колись дізнаюся, то повідомлю вам. Коли Шері виписали зі шпиталю, ми організували бучну вечірку на її честь. Це була одночасно вечірка на честь повернення вітання та прощання. Наступного дня Шері поверталася на землю. Вона ще не зовсім міцно стояла на ногах, але мала життєрадісний вигляд. Проте вона не мала настрою танцювати а півгодини просиділа у коридорі, обіймаючи мене та обіцяючи, що сумуватиме. Я добряче нализався, скориставшись із моменту. Випивка була безкоштовною. Шері та її друг із Куби за все платили. Насправді я так нажлукався, що навіть не попрощався із Шері, бо мені довелося йти до туалету, щоб вирвати. Попри те, що я був дуже п'яний, мене таки охопив жаль. Ми пили справді шотландські віскі, а не місцевий самограй, перегнаний незрозуміло з чого. Після того, як я проблювався, у моїй голові трішки прояснилося. Я вийшов з на стіну і зарився обличчям у плющ, важко дихаючи. Коли у кров потрапила необхідна кількість кисню, я впізнав Френсі Херейру, який стояв біля мене. Я навіть вимовив. «Френсі, вітаю». Він винувато усміхнувся. «Запах досить сильний. Ну, вибачай», – роздратовано сказав я. Френсі здивувався. «Тобто, я маю на увазі, що на крейсері тхне доволі сильно», але щоразу, як відвідую браму, я дивуюсь, як ви взагалі тут живете. А в кімнатах – то просто жах. Я не ображаюся, все добре. Великодушно, мовив я, поплескавши його по плечу. Мені треба сказати Шері на добраніч. Вона пішла, робе. Замирилася і її відвели назад до шпиталю. У такому разі побажаю доброї ночі лише тобі. Я вклонився і пішов виписувати мислі та по тунелю. Нелегко перебувати в умовах майже нульової гравітації у стані алкогольного сп'яніння. Починаєш сумувати через брак опори за в 100 кіло, яка тримала б тебе на землі. Пізніше мені розповіли, що я вирвав велику полицю з плющем зі стіни і забився головою в щось достатньо важке, через що на макітрі залишився синець бузкового кольору розміром з вухо. Я пригадав, як Френсі підійшов до мене і взявся провести додому, а потім хтось іще теж допомагав йому дотягти мене. Коли я придивився, виявилося, що то Клара. Те, як мене вкладали до ліжка, я пам'ятаю кепсько. А прокинувшись від жахливого нападу похмілля, я здивовано помітив, що Клара досі в моїй кімнаті. Звід корпорації. Орбіта 37. 74 кораблі повернулися за вказаний період із загальною кількістю членів екіпажу 216 чоловік. 20 додаткових кораблів пропали без вісті із загальною кількістю членів екіпажу 54 чоловік. Окрім того, 19 членів екіпажу вбито, або вони померли від ран, хоча кораблі повернулися. Троє кораблів повернулися в такому пошкодженому стані, що їх ремонт є недосільним. Звідти про висадку. 19 разів. На п'ятьох досліджуваних планетах існувало життя на рівні мікроорганізмів і вище. На одній із планет було добре розвинене рослинне і тваринне життя, але розумного життя не виявлено. Артефакти. Добрами привезено додаткові зірці звичайного обладнання гічі. З інших джерел не знайдено жодних артефактів. Артефактів гічі, які досі були невідомі, не виявлено. Зразки – 145 хімічних і мінеральних зірців. Жодні з них не мають достатньої цінності, яка може виправдати їх використання. Знайдено 31 зразок живої органіки. Три зразки були визнані небезпечними і знищені у космосі. Жоден із них непридатний для використання. Наукових премій за поточний період видано 8 754 500 доларів. Видано інших премій готівкою, включно з відсотками за поточний період, 35 785 600 доларів. Премії та відсотки за нові відкриття, окрім наукових премій, за поточний період видано 0. Персонал, який прибув до брами або покинув її, 151 особа. Робочі втрати 75 осіб, включно з двома особами які загинули під час навчання у посадковому модулі. Кількість людей, які мають проблеми зі здоров'ям, станом на кінець поточної орбіти – 84 особи. Сукупні втрати – 310 осіб. Новий персонал, який прибув до брами за вказаний період – 415 осіб. Повернулися до виконання своїх обов'язків – 66 осіб. Загальний приріст за поточний період – 481 особа. Чистий приріст персоналу – 171 особа. Я підвівся якнайнепомітніше непомітніше і пішов до ванної, оскільки мені треба було ще проблюватися. Це тривало недовго, а відтак я вперше за чотири дні прийняв душ. Це було страшенним марнотрастом, якщо зважити на мій фінансовий стан. Утім, я почувався краще, тож коли дістався до своєї кімнати, Клара вже встала, принесла чай, напевно від Шики, і чекала на мене. Дякую, щиро сказав я, бо був геть зневоднений. Не так швидко старий, нетерпляче мовила Клара, але й сам знав, що не слід перенавантажувати шлунок. Я зробив два ковтки і знову розтягнувся на гамаку. Тоді я вже знав, що буду жити. Не очікував, що побачу тебе тут. Ти був, ну, досить наполегливий, відповіла вона. Вийшло не надто вдало, але ти дуже старався. Вибач. Простягнувши руку, Клара стисла мою ногу. Не переживай, як справи взагалі? А, добре. Вечірка мені сподобалась. «Однак я тебе там не пам'ятаю». Клара стинула плечима. «Я запізнилася. До речі, мене не запрошували». Я нічого не сказав, бо знав, що Клара та Шері недолюблюють одна одну. Либон через мене. Клара, читаючи мої думки, промовила. «Мені завжди було байдуже до скорпіонів, особливо таких невігласів із величезною щелепою. Від них ніколи не почуєш нічого інтелектуального чи душевного». І, що правда, додала. «Але вона досить смілива. Це слід визнати». «Не думаю, що зараз я готовий до суперечки», – сказав я. «Робіт, це не суперечка». Клара нахилилась, обіймаючи мене за голову. Вона пахла потом якимось своїм жіночим запахом. За певних умов це навіть приємно, але не те, чого мені треба зараз. «Ей», – спитав я, – «а що трапилося з мускусною олійкою?» «Що?» – маю на увазі, – пояснив я, несподівано зрозумівши, що то правда. «Ти певний час користувалася такими парфумами». Це було перше, що я помітив, коли познайомився з тобою. Я згадав про те, як Френсі Херейра прокоментував запах у брамі і зрозумів. Я давно вже спостеріг, що Клара пахне гарно. Роби, любий, ти намагаєшся розпочати зі мною суперечку? Звичайно, ні. Та мені цікаво, чому ти припинила ними користуватися. Клара знизала плечима і не відповіла, хоча невдоволений вираз обличчя – теж відповідь. Мені цього було досить, бо я вельми часто говорив, що мені подобаються її парфуми. «Як просуваються справи із психологом?» – запитав я, прагнучи змінити тему. Утім, це не допомогло. Клара холодно відповіла. «Мабуть, ти в поганому гуморі, якщо робиш такі зауваження. Думай, мені час додому». «Ні, я говорю відверто», – наполягав я. «Мені цікаво, як у тебе йдуть справи». Вона не відповіла по суті, хоча я знав, що вона записалася до психолога ще кілька тижнів тому. Кожного дня він, точніше воно я знав, що Клара обрала робота на компі корпорації, Проводив із Кларою по дві-три години. «Непогано», – відсторонено мовила Клара. «Уже впоралася зі своєю причепливою ідеєю стосовно батька», – запитав я. Клара відповіла. «Робе, а тобі ніколи не спадало на думку, що тобі самому не завадила б допомога?» «Кумедно чути це від тебе», – Луїза Форент на днях говорила мені те саме. «Не смішно. Подумай над цим. Бувай». Коли Клара пішла, я відкинув голову і заплющив очі. Піти до москоправа». Навіщо мені це? Усе, що мені треба – одна щаслива знахідка, як у Шері. А ще мені? Ще мені треба набратися сміливості для наступної подорожі. Та як на мене така сміливість є дефіцитом. Час пливав, чи я сам його гаяв. Одним із способів зробити це був похід до музею. Там вже встановили голограму, на якій були показані усі знахідки Шері. Я дивився її двічі чи тричі, просто щоб дізнатися, який вигляд мають 17 мільйонів 550 тисяч доларів. Переважно вони скидалися на непотрібний мотлох, але лише в розібраному стані. Там було близько 10 маленьких віл для молитви. Я гадаю, це доводило те, що гічі полюбляли класти кілька витворів мистецтв навіть у комплекті для ремонту шин. Були там також інші речі, як-от хрестуваті викрутки з гнучкими стрижнями, торцеві ключі, зроблені з якогось м'якого матеріалу, електричні тестери і ще багато предметів, які ніхто доти не надибував. Коли вони були розкладені поштучно, то мали досить хаотичний вигляд, але зібрані у пласких ящиках, вставлених один в одного. Вони здавалися зразково компактними. 17 мільйонів 550 тисяч доларів. Якби я був із Шері, то став би одним із пайовників. Або одним із трупів. Я зупинився у Кларі і трохи посидів там, але її не було вдома. Зазвичай у такій порії вона нікуди не виходила. Проте з іншого боку, я часто губив Клару з очей. Вона знайшла собі іншу дитину, щоб доглядати, поки її батьки мали справи. То була маленька, чотирирічна чорношкіра дівчинка, а може, й старша чи менша. Вона прибула добрами разом з батьками. Мати була астрофізиком, а тато екзобіологом. Я не міг зрозуміти, яке заняття собі знайшла Клара. Я поплентався назад до своєї оселі. Луїза Фуренд визирнула зі своєї кімнати і зайшла за мною. Робе, сказала вона, ти ще знаєш про Велику премію? за небезпеку, яку збираються оголосити. Я посунувся на ліжко, щоб вона теж могла сісти. Я? Ні, а звідки? Її бліде мускулисте обличчя здавалося ще більш свильованим, аніж завжди, і я знав, чому. Можливо, ти що що від того так іде на Міщникова. Я знаю, що ви з ним добре спілкуєтеся, і бачили, як він розмовляв із Кларою в аудиторії. Я не відповів, бо не знав, що казати. Ходять чутки, ніби скоро готується науковий рейс, доволі страхітливий. Я хотіла б записатись. Я обійняв її. Що трапилося Луізу? Віло помістили у список мертвих. Луїза заплакала. Я обійняв її і дав можливість виплакатися. Я хотів її втішити, але як? За кілька хвилин я підвівся і подлубався у своєму серванті, шукаючи косяк, який Клара залишила два дні тому. Знайшовши, я запалив його і передав Луїзі. Вона добряче затягнулася, затримала дим у собі, а потім видихнула. Рубе, вона загинула. Промовила Луїза. Вона вже виплакалася і мала вигляд понурий, але розслаблений. Навіть м'язи на її шиї та уздовж хребта не були напружені. Луїза, можливо, вона ще повернеться? Жінка похитала головою. Ні. Корпорація оголосила, що її зореліт пропав без звісті. Він то, можливо, повернеться, але Вілі вже не буде серед живих. Вони доїли останній шматок їжі ще два тижні тому. Луїза кілька секунд дивилася в одну точку, потім зітхнула і зробила ще одну затяжку. Як шкода, що сеса зараз тут немає. Сказала Луїза, відхиляючись назад і простягуючись. Я відчував, як грали її м'язи на моїй долоні. Оголошення Шукаю смілиця, який полетить по премію у півмільйона без урахування бонусів. Не розпитуйте мене, а просто повідомте. Телефон 87299. Публічний аукціон для незареєстрованої власності проспекторів, які не повернулися. Область корпорації Чарлі 9, 13.00. З 13 по 17 годину завтра. Вам відпустять усі гріхи, коли ви досягнете єдності. Він, вона гічі, він, вона прощає. Церква божественного мотоцикла. Телефон 88344. Шукаю партнерів, де порозуміння. Лише моносексуали. Без цілесного контакту. Телефон 87913. Я бачив, що травичка взяла її, та й мене теж. Це був не просто план, який вирощували на підвіконнях брами, ховаючи його за плющем. Клара дістала чистий Нейплсред у одного з хлопців із крейсера. Цю траву вирощують у тіні на схилах Везувія, поміж рядів виноградних лоз, із яких робили вино. Обернувшись до мене, Луїза притулилася своїм підборіддям до моєї шиї. «Я справді люблю свою родину», – мовила Луїза досить спокійно. «Я так мрію, щоб нам пощастило. Це на мене... Ми на це заслуговуємо». «Сонечко, заспокойся», – сказав я, пестячи її волосся. Потім я перейшов до її вуха, а відтак до її губ, і ми поступово почали ніжно і без поспіху кохатися. Це надзвичайно відпружувало. Луїза була дуже вмілою, спокійною та сприйнятливою. Після кількох місяців нервових припадків Клари це нагадувало візит до Матусі на курячий суп. Коли все закінчилося, вона усміхнулася, поцілувала мене і відвернулася. Луїза лежала тихо, і я майже не чув, як вона дихає. Вона довго мовчала, аж раптом я відчув, як мій п'ясток знову став вологим і зрозумів, що вона знову плаче. «Даруй робе», – сказала Луїза, коли я почав гладити її. «Це все через те, що нам ніколи не щастило. Іноді я можу з цим змиритися, а деколи ні. Нині якраз один з таких лихих періодів. У тебе все буде добре. Не думаю. Я більше ні в що не вірю. Ти потрапила сюди, геш? То вважать тобі вже досить пощастило». Луїза обернулася і утупилася в мене поглядом. Я сказав. Тобто уяви, скільки людей захотіли б віддати своє ліве яєчко, щоб сюди потрапити. Луїза повільно промовила. «Робе!» І замовкла. Я почав говорити, але вона долоною затулила мені рота. «Робе!» – спитала вона. «Ти знаєш, як нам вдалося сюди потрапити?» «Так, звісно. Це спродав свого аеробуса». «Не зовсім. Від його продажу ми отримали трішки більше, ніж сто тисяч». Але цього було не досить навіть на одного. Гет допоміг нам дістати потрібну суму. Твій син, той, що помер. Луїза пояснила, гет мав рак мозку. Це виявили майже вчасно була можливість зробити операцію. Він міг прожити ще, принаймні, років десять. Він мав би певні проблеми. Його мовні центри та руховий апарат були уражені, але він був би досі живим. Лише Луїза прибрала руку з моїх грудей, щоб витерти обличчя. Проте вона не плакала. Він не хотів, щоб ми витрачали гроші, які одержали з продажу аеробуса, на його лікування. Нам височило б лише на операцію, а потім ми знов опинилися б у злинях. Тому він продав себе робе на органи. Гет віддав не просто ліве яєчко, а усе своє тіло. Його органи коштували дорого, тому що він був здоровим 22-річним скандинавом. Він віддав себе лікарям і, як би краще сказати, його приспали. Зараз сотні людей можуть послуговуватися його органами. Лікарі продали всі органи на трансплантацію і віддали нам гроші. Ми отримали близько мільйона доларів. Так ми дісталися брами і дещо заощадили. Ось ціна нашого успіху, Робе. Я знідився. Вибач. За що? Нам просто нещастить, Робе. Гет помер. Віла загинула. Ніхто не знає, де мій чоловік і наша єдина жива дитина. А я тут, Робе. А я тут. І Робе більше половину часу шкодую, що досі жива. Я залишив її спати у своєму ліжкові, пішов до центрального парку. Я зателефонував Кларі, розпитав, де вона, і надіслав повідомлення, щоб вона знала, де мене шукати. Наступну годину я лежав в горі спостерігаючи, як дозріває Шовковиця. У парку не було нікого, крім двох туристів, які вирішили швидко оглянути його, перше, ніж корабель полетить додому. Я не звернув на них уваги, навіть не помітив, як вони пішли. Мені було шкода Луїзу та всю сім'ю Форендів. Але найдужче мені було шкода себе. Їм не пощастило, а моя ситуація була ще болючішою. Мені бракувало сміливості пошукати щастя. Хворе суспільство вичавлює авантюристів як виноградини, і вони не здатні цьому зарадити. Гадаю, така сама ситуація була з матросами Колумба та з першопрохідцями, котрі їхали у своїх критих фургонах землями каманчів. Можливо, їм теж було страшно, як і мені. Вони не знали, що робити, але не мали вибору. «Як і я. О, Господи, як же мені було лячно!» Я почув голоси. Один належав дитині, а іншій – Кларі. Радше тобі був її легкий повільний сміх. Я прокинувся. «Вітаю, робе!» – сказала вона, стоячи переді мною, тримаючи руку на голові у крихітної чорношкірої дівчинки з дрібушками. «Це Воттів». «Привіт, Воттів». Мій голос лунав не так, як зазвичай, і це зрозумів навіть я. Клара уважно подивилася на мене і вимогливо запитала. «Що трапилося?» Я не міг укластися в одне речення, тому вирішив відповісти частково. Віло Форент оголошено мертвою. Клара кивнула, нічого не сказавши. Воті процвірінкала. Кларо, будь ласка, кинь мені м'яча. Клара перекинула м'яча дівчинці, зловила його, знову кинула. Це все в темпі Адажо, як звичайно у брамі. Я промовив. Луїза хоче вирішити в рейс, у якому можна здобути премію за небезпеку. Гадаю, вона хоче взяти нас із собою. Ну і? Що ми вирішимо? Ден не повідомив тобі ніякої особливої інформації. Ні, я не бачила Дена, вже бозна скільки. У будь-якому разі він вилетів у рейс сьогодні вранці на одномісному кораблі. І не організував прощальні вечірки?» – спитав я здивовано заперечливим тоном. Клара закусила губу. Дівчинка гукнула. «Пане, ловіть!» Коли вона кинула м'яча, він прилетів, як повітряна куля, до причалової щогли, але я, однаково, ледь не прогавив його. Я думав про інше, але кинув м'яч назад більш зосереджено. Через хвилину Клара промовила. Вибач, Робе, напевно я була не в гуморі. Ага, я напружено міркував. Клара примирливо сказала. Робе, у нас були скрутні часи. Не хочу бути різкою з тобою. Я? Я дещо принесла тобі. Я озирнувся. Клара взяла мою руку і щось тиснула в неї. То був браслет проспектора, виготовлений з металу Гічі. Дешевше, аніж за 500 доларів, такий ніде не купити. Я не міг собі цього дозволити. Я дивився на нього, намагаючись зібрати докупи свої думки і висловити їх. «Робе!» «Що?» Клара роздратовано мовила. «Зазвичай дякують!» «Зазвичай!» – відповів я. «Кажуть правду, а не як ти!» Твердиш, що не бачила Мешникова, хоча насправді була з ним минулого вечора. Клара споленіла. «Ти стежив за мною?» «Ти брехала мені!» «Робе, я тобі не належу! День людина і мій друг!» Про металургію. Питання. Я читав звіт про те, що металлгічі досліджували у Національному бюро стандартів. Професор Геграмет. Ні, Тецу, такого не може бути. Питання. Але ж показували по Професор Геграмет. Ні, це був звіт про те, що бюро стандартів провело кількісну оцінку фізичних властивостей металлгічі, а не аналіз. Це був просто опис. Межа міцності на розрив, міцність на руйнування, температура плавлення та інше. Питання. Я не певен, що розумію відмінність. Професор Геграмет. Ні, Тетсу, не розумієш. Ми досі не знаємо, що це таке. Яка найцікавіша особливість металу гічі? Кажіть, Тене. Питання. Він світиться? Професор Геграмет. Так. Він випромінює світло, яке є таким яскравим, що більше нічого не треба для того, щоб освітлювати кімнату, а коли ми хочемо темряви, доводиться його закривати. Він вже сяє як мінімум півмільйона років. Звідки береться енергія? Працівники бюро стверджують, що цей метал містить якісь продукти розпаду урану, які, скоріше за все, є причиною випромінювання. Утім, дистемена ми не знаємо. Також він містить якийсь елемент, що нагадує ізотоп міді. Проте досі не поталанило виділити стабільні ізотопи міді. Тому єдине, що бюро встановило, це точно частоту блакитного світла і всі фізичні показники з точністю до восьмого чи дев'ятого знака. Але у звіті ви не знайдете інформації про те, як його виготовити. ДРУГ Гаркнув я. Мені язик не повертався назвати Мєшнікова другом. Лише від самої думки про те, що він переспав із Кларою, в моєму паху починало щось нидіти. Мені не подобалося це почуття, оскільки я не міг його визначити. То не був гнів чи ревнощі. Був у цьому якийсь елемент, котрий я відчував досить непевно. Хай як це було нерозважливо, я сказав майже плачучи. «Я познайомив тебе з ним». «Одначе це не означає, що я твоя власність». «Добре», – буркнула Клара. «Можливо, я й переспала з ним кілька разів. Але це не змінює моє ставлення до тебе». «Але це змінює моє ставлення до тебе, Кларо». Вона скептично глянула на мене. «Тобі не сором казати таке? Коли ти прийшов сюди, від тебе смертіло сексом з якоюсь дешевою шлюндрою. Мене заскочили зненацька, тож я відповів. «Вона не дешева шлюндра. Я хотів її втішити, бо їй було зле». Клара прикро засміялася. Людь була зайвою. «Луїза Форент». Вона працювала на панелі, щоб потрапити сюди. Ти знав про це?» Тим часом дівчинка стояла, тримаючи м'яч і витріщаючись на нас. Я бачив, що ми лякали її, тому стримано сказав, намагаючись приховати гнів. «Кларо, я не дозволю тобі пошити мене в дурні». «Хе!» – відповіла вона з невиразною огидою і розвернулася, щоб піти. Я простяг руку, воліючи торкнутися її. Вона схлипнула, і що сили вдарила мене у плече. То була помилка з її боку. «Це завжди хибно. Річ не в тому, наскільки це раціонально чи виправдано, а у сигналах. Клара подала мені неправильний сигнал. Вовки не вбивають один одного з тієї причини, що менші та слабші вовки завжди здаються. Вони падають на спину, оголюють шию і прибирають лапу, прагнучи показати, що їх переможено. А переможець фізично не може нападати далі. Інакше вовки давно вже зникли би. Із цієї таки причини чоловіки зазвичай не вбивають жінок, чи принаймні не забивають їх до смерті. Вони не можуть. Чим більше чоловікові кортить вдарити жінку, тим дужче його внутрішній механізм забороняється. Проте, якщо жінка припуститься помилки і подасть інший сигнал, ударивши першою. Я сонув Клару 4-5 разів якомога сильніше в обличчя, у груди, в живіт. Вона впала додолу хлипаючи. Я сів коло неї, підняв її однією рукою і цілком холоднокровно ляснув її ще двічі. Це відбувалося абсолютно невідворотно, наче під диригуванням Господа Бога. Але водночас я відчував своє важке дихання, наче щойно забіг на круто схил. Кров стогоніла у вухах. Усе залилося червоним світлом. Нарешті я почув, як десь далеко хтось плаче тоненьким голосом. Підвівши голову, я побачив дівчинку в Вотті. Вона витріщилася на мене з роззявленим ротом. По її широких сінювато-чорних щоках текли сльози. Я рушив до неї, воліючи заспокоїти. Вона закричала і побігла за опору для винограду. Я повернувся назад до Клари вона сиділа, не дивлячись на мене і закривши рукою рот. Вона прибрала руку, і її погляд застиг на тому, що було в ній. Це був зуб. Я нічого не сказав. Я не знав, що говорити і не змушував себе думати про щось. Розвернувшись, покинув центральний парк. Не пам'ятаю, що робив упродовж наступних 4 годин. Я не спав, хоча був фізично знеможений. Кілька хвилин я сидів на тумбочці, потім пішов геть. Пам'ятаю, як я говорив із кимось. Здається, то був прибуда, що повертався назад на корабель до Венери. Ми розмовляли про те, що працювати проспектором ризиковано і цікаво. Потім я пам'ятаю, як обідав у буфеті. Весь час у моїй голові снувалася одна думка – вбити Клару. Я намагався втамувати всю ту лють, яка накопичилась і про яку навіть не здогадувався, аж поки Клара не натиснула на гачок. Не знаю, чи вона мені колись пробачить. Я навіть не був упевнений, чи вона мала це робити і чи я сам хотів цього. Мені було важко уявити, що ми знову станемо коханцями. Та нарешті я вирішив, що треба перепросити. Але Кларе не було в кімнаті. І нікого не було, окрім пухкенької чорношкірої жінки, яка повільно перебирала одяг із жалісним обличчям. Коли я запитав про Клару, вона почала плакати. Вона поїхала. Жінка слипнула. Поїхала. Ох, вона мала жахливий вигляд. Хтось її побив. Вона привела в оті, сказала, що більше не може її доглядати, і віддала мені весь свій одяг. Що ж я робитиму з Вотті? Я ж працюю. Куди вона поїхала? Жінка підвела голову. Назад до Венери на кораблі. Близько години тому. Більше я ні з ким не говорив. Я залишився саму ліжку і якимось дивом заснув. Прокинувшись, я зібрав усі свої речі – одяг, голографічні диски, шахи, неручний годинник, врасліт гіч, який мені подарувала Клара. Я обійшов в кімнати і продав усі свої речі. Зняв кошти з кредитного рахунку і зібрав гроші докупи. Вийшло всього 1400 доларів та якийсь дріб'язок. Я відніс усі гроші до казино на номер 31 на колесі рулетки. Велика куля неквапно закотилась у чарунку. Зелена. Зеро. Я пішов до пункту управління польотами і записався на перший ліпший одномісний корабель і за 24 години був у космосі.